et diré què farem t'escolto jo me'n vaig a buscar la meva xicota i tu busques la teva una cita amb la Júlia d'amagat meu? és com si m'estigués confessant no deus pas ser un excapellà. Utilitzar els altres sempre ha estat la teva especialitat. Encara tenim un assumpte pendent. Aquí em tens. Lin! Surt del mig, Lynn! El llast de Júpiter, segona part. En Beixes i jo vam ser junts, a Tità. Però tu els amics només són un llast inútil. Per mi, en canvi, la paraula amic encara vol dir alguna cosa. En aquell planeta tots ens unia una amistat profunda i sincera. Quina música és? Sinfonia per la Júlia. M'agrada molt. Si torno viu a casa miraré de tocar-la amb el saxo Al final de la guerra em van acusar d'espionatge i em van tancar. Em van dir que em Campichas. Havia declarat en contra meu el judici. A la presó no podia dormir. Vaig tenir una crisi nerviosa i em van farcir de fàrmacs. M'hi van provocar dependència. El meu sistema hormonal va canviar i em vaig convertir en això que sóc ara. Des que vaig arribar aquí ets la segona persona que conec, amb qui he parlat d'ell. I de com vaig estimar-lo. Com és que encara el veus? No val la pena. Et va trair, no? En vull treure l'aigua clara. Et matarà. La mort no em fa por. Mentida. Tot és a punt de resoldre's. Per què m'has defensat allà, davant del bar? Potser necessitava una mica de companyia. Res més. No hauries de deixar entrar a casa una perfecta desconeguda. Et podria escoltar el contestador. Segur que és aquesta la dona que ha vist? Miri, no em veia cap de carn i ossos des de feia mesos. I una comella des de feia un parell d'anys, com a mínim. O sigui que segur que no m'equivoco. No podria viure en una ciutat sense dones. Estava asseguda en aquell tamboret parlant amb Anglent. La Júlia també seia sempre allà. La Júlia? Sí, va arribar més o menys fa un parell d'anys i al cap de menys d'un mes va desaparèixer. També estava molt bé. Diguem que era interessant. Només jo et puc donar la vida. Només jo et puc donar la mort. Visc en un somni i no me'n puc despertar. Totes les dones són mentideres. Ves amb compte amb aquella. És perillosa. Si estires massa la corda, es trenca. Quan hagi resolt aquest somni, em retiraré. I quan arribi el moment, tu vindràs a mi. Que potser em vols trair? Ves amb compte. Et mataran. Benvingut a la vida. Feia tres dies que estaves inconscient. Tens els ulls de colors diferents. Aquest mira cap al passat. I l'altre, cap a on mira. Has quedat sense dinar? La companyia és grata. Però... A reveure, nana. Em sap per parlar Perdoni, si plau, estic buscant l'edifici Orlando, és blau. Em sabria dir on és? I a mi què m'explica? No sóc pas d'oficina de turisme. És important. La vida és massa curta per passar-la queixant -se. Jo només li he fet una pregunta. No vull tenir res a veure amb cap estranger. Quin paio més estrany... Quin accident més estúpid! Hola, Jet. Es pot saber què hi fas, aquí? I això? Què passa, que només excita amb aquestes joguines? No digues bastieses. No és això. En és tot un senyor. En Glenn? El gong de manganès ha sonat. Fa'ns servir un codi secret antic. La teva estimada Júlia va demà en Ei, Spike. Què? Com va la casera? Fatal. Doncs jo he trobat una bona pista. Segueix-la tu sol. M'equivoco i si penso que ha sortit a buscar una tal Júlia. Vivia aquí amb un malparit, un tal Glenn. Per qui demanen una bona recompensa. Si el captures podràs tornar a casa. We tried to hide them in that we could Sí. Em tens al damunt. Puja al terrat del Gratacels més alt de la ciutat. Dóna'l a la dona. Per què? Ha passat molt de temps, tenia ganes de veure'n. Vinga, sigues sincera una vegada a la vida. Treure el líquid de refrigeració del bivop era una invitació explícita per seguir-te. Ho entendria fins i tot un nen de pit. No diguis bestieses. Vaja, que ens has posat a prova. Per què has vingut? Vull els meus diners. La caixa forta? Eh? Només hi havia 20.000 orons. Vaja, de debò. No et facis l'espavilat. Jet, qui és la Júlia? No ho sé. Diuen que era una dona interessant. Segurament l'Spike se'n devia enamorar. Hmm. Vinga, vinga, eh? Entria d'una vegada. És ull Roigpur, sense barrejar, el malatí. Com havíem quedat, o pols de Tità. Si us plau, saluda England per meva. Em vas salvar d'aquell escorpí. I després em vas vendre, per què? Hola, Glenn Ha estat un ple Per què me la tens botada? Em vas regalar l'orga de maneta sabent perfectament que no l'obriria per tafanejar, oi? Però vas trobar el microxip? No vaig ser jo, va ser la Júlia Quan va saber que era un regal teu, va pensar que hi havia gat amagat Tot això forma part del passat Ara em volies tornar a matar. Jo confiava cegament en tu. Eres amic meu. Vam lluitar de costat, a les dunes del desert. T'admirava. Creia cegament en tu. No val la pena creure en res. Tot mor. S'ho vieshas! i ja et vaig dir que era un codi estúpid. Vixes! Morir per protegir un ésser repugnat com tu? El venjaré! No em protegir, obeir el codi van! Mal parir! Sort del mig. Ara no et pots morir. Ei, digue'm on és la Júlia? Contesta'm! Per què la busques? Sou amics. És important. On és? T'ha de veure un metge, urgentment. Tant de hi hagi ambulàncies en aquest malalt planeta. No val la pena, sisplau, ajuda'm a pujar a la nau. Què? Vull tornar a titar. Tal com estàs, no arribaràs en lloc, és un viatge massa llarg. Sé que no tinc gaire temps, però la idea de morir és agradable. Vull tornar a veure aquells paratges per última vegada. Encara que sigui l'última, sisplau, ajuda. La Júlia parlava de tu molt sovint. Deia que tenies els ulls de colors diferents. M'assegurava que tenies... ...una gran força interior, una força màgica i misteriosa. Parla'm d'ella, si us sisplau. S'asseia en un tamboret, al costat de la barra. Sempre em posava content quan la veia entrar al club. Avisava al cambrer... I em demanava que el li toqués sempre la mateixa cançó i somreia amb un xic de trisstoc Com anat la cassera? Fatal. Afanya't. Llevem l'àncora. La Júlia t'estimava. Què deies? Uh, no res. Parlava sola. On us havíu ficat tots tres? Ara no, Ed. Per què no m'explicau mai res? Algun dia t'ho explicaré tot, entesos? Va, tampoc no m'interessa. Antipàtic. Búl, has vist l'estel fugàs? No era un estel fugàs com els altres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 tens kolegas 一緒に人生棒に振ってみないか。